Лаура відповіла, «Життя змусило. Не можу не поділитися з тобою її історією». Одного ранку Лаура знайшла на столі записку, «Люба Лаура, я закохався у свою секретарку. Подробиці повідомить мій адвокат, бажаю тобі та дітям всього найкращого». Лаура на той момент була домогосподаркою з трьома дітьми. Вона не хотіла повертатися до роботи шкільної вчительки і точно не збиралася просити допомоги у заможних батьків. Вона виросла в сім'ї, де цінували самостійність та дисципліну. Лаура, хоч і присвятила себе сім'ї, була освіченою жінкою з вченим ступенем з англійської літератури. Виявивши, що людей з такою кваліфікацією в Америці більш ніж достатньо, вона вирішила, що навіть якщо вона одночасно займатиметься викладанням, редактурою та письменством, заробітку для Життя для себе та дітей їй не вистачатиме. Тоді вона взяла кілька консультацій у місцевих бізнесменів, щоб розібратися, які послуги зараз затребувані. Так вона вирішила спробувати себе у продажу нерухомості. За перші чотири місяці роботи вона отримала більше ніж за найбільш вдалий рік роботи за спеціальністю. Тобі, напевно, цікаво, як вона сама оцінює свій успіх. Ось що вона сказала: не перестаю дивуватися з того, на що здатна людина, коли вона дійсно чогось хоче. І не втомлюйся постійно дзвонити клієнтам, бо знаєш, що на кону твій успіх. У молодості Лаура заклала чудовий фундамент успішної кар'єри у торгівлі. Школяркою вона завжди працювала влітку, до чого вона прикладала чимало сил та ораторського мистецтва, щоб переконати компанію влаштувати її на роботу. Навчання в університеті вона також поєднувала з роботою. Зрештою вона досягла такої досконалості в цьому, що почала допомагати шукати роботу своїм друзям. Вона також вела активне неохайне соціальне життя, допомагала друзям проводити виборчі кампанії на різні громадські посади. Парадокс, але невдалий вибір супутника життя зрештою допоміг Лаурі забезпечити найкраще життя собі та дітям. Зрада чоловіка розкрила в ній приховані таланти. Зрештою з'ясувалося, що здібностей вона мала навіть більше. І це не просто слова мого захоплення. Вона дійсно багатша за свого колишнього чоловіка. Пропрацювавши кілька років менеджером з продажу та пізнавши весь виворець справи, Лаура відкрила власну фірму. Справи у неї йдуть добре, але вона є, які раніше вважає за краще вести досить скромний, за мірками заробітку, спосіб життя. Якщо чесно, не заговори я з нею, ніколи б не подумав, що за зовнішністю такої тендітної жінки – у ній ледве є півтора метри та кілограмів сорок – ховається така неймовірна сила волі. Розділ шостий. Пільговики у власній сім'ї. Дорослі діти та матеріальна незалежність – Більшість мільйонерів прагнуть скоротити розмір спадщини та максимально роздати гроші дітям за життя. Дуже розумна міра з огляду на розміри податку на спадщину в США. При цьому вони вважають, що розділити капітал між дітьми не так уже і складно. Зазвичай його ділять рівно порівну. Але коли діти дорослішають, форму доводиться переглянути. Виявляється, що хтось з дітей гостріше за інших потребує підтримки. Хто більше за інших – гідний чи потребує спадщини? Це питання варте багатьох безсонних Ночей нашим мільйонерам. Ймовірно, мільйонерам знадобляться такі дані з наших досліджень. Батьки схильні надавати більшу матеріальну допомогу непрацюючим дітям. Зазвичай вони також отримують непропорційно велику частку батьківського спадку. Успішна дитина з меншою ймовірністю отримує спадщину від батьків, або її частка зовсім невелика. Найбільш успішна дитина найчастіше домагається всього самостійно, без будь-якої батьківської допомоги. Як ви вже зрозуміли з попереднього розділу, це і є одним з основних факторів успіху. Домогосподарки тип А та тип Б Відмінності у розмірі фінансової допомоги можна пояснити відмінностями у професійних досягненнях дітей. За даними наших досліджень, дочки-господарки з більшою ймовірністю отримують від батьків допомогу. Вони втричі частіше отримують гроші, ніж спадкоємці багатих батьків. Їм також частіше заповідають спадщину і в великих сумах. Вони лідирують також і за ймовірністю отримання значних сум у вигляді щорічної допомоги. Ми ділимо дочок домогосподарок багатих батьків на дві категорії – А та Б. Обидва типи отримують підтримку батьків, оскільки ті переконані, що у непрацюючих жінок мають бути власні кошти. Невідомо, чим можна сподіватися на їхніх чоловіків чи дітей. І вони не так і помиляються. За статистикою, близько 40% дочок багатих людей розлучаються як мінімум один раз. Типажі домогосподарок разючи відрізняються один від одного. Домогосподарки типу А виходять заміж за багату та успішну людину і доглядають старіючих батьків. Спадщина, яку вони від них отримують – своєрідна компенсація за працю. Домогосподарки цього типу також нерідко стають співвиконавцями заповітів, а також ведуть активну соціальну роботу у благодійних та освітніх організаціях. В очах батьків – а це сильні, розумні лідери, які ні в чому не поступаються своїм успішним батькам та чоловікам. Їх часто залучають до вирішення сімейних питань. Складання спадщини, продаж бізнесу, вибір професійних консультантів. Жінки типу А добре розуміються на податковому праві. Найчастіше батьки надають їм фінансову підтримку до самої смерті. Вона включає не тільки готівку і дарування акцій, але й купівлю нерухомості. Домогосподарки типу Б в очах батьків назавжди залишаються вічними дітьми, які загубляться в житті без допомоги та настанов старших. Вони зазвичай виходять заміж. За безперспективних чоловіків, які ніколи не зможуть забезпечити сім'ї гідне життя. Вони схильні жити поряд із батьками та жити від подачки до подачки. За заповітом їм дістається найбільша сума грошей, оскільки їм дійсно потрібна допомога. Однак за життя матеріальна допомога обмежується сумами, необхідними для підтримки прийнятного способу життя. Їм не довіряють великі гроші зі страху, що вона чи її чоловік не зможуть розумно розпорядитися ними. Найчастіше допомогу надають у важливих чи кризових випадках. Звільнення та довге безробіття чоловіка, народження дитини, сплата боргів. Дуже часто сім'я дочки типу Б ніколи не стає матеріально та фінансово незалежною. Достатньо звична ситуація, коли домогосподарці типу Б вже за 50, але вона і досі бере гроші в батьків. Типова ситуація, коли чоловік дочки Б працює у компанії тестя. У такому разі зарплатня на позиції суттєво перевищує ринкову вартість співробітника з такою кваліфікацією. А якщо чоловік працює в іншому місці він все одно частково допомагає тестові ввести справи пільги для жінок. Відомо, що кар'єрні та фінансові можливості для чоловіків та жінок у США не рівні. Багаті батьки розуміються і намагаються трохи врівноважити розклад сил. Ось кілька цікавих фактів. Жінки становлять 46% працюючих американців, але тільки 20% з них одержують від 100 тисяч доларів на рік. У 1980-му менше 40 тисяч жінок отримували 100 тисяч доларів на рік і більше. У 1995-му близько 400 тисяч. До 2000 року ця цифра знову збільшиться і досягне 600 тисяч жінок. Але при цьому співвідношення з чоловіками з аналогічним заробітком не зміниться. На кожних п'ятьох чоловіків лише одна жінка. Значно зросла кількість жінок, які здобули вищу професійну освіту. Якщо у 70-му Році жінки становили лише 8,4% випускників медичних інститутів, то 1995 року майже 40%. 1970 року жінки становили близько 6% випускників юридичних інститутів, а 1995 року майже 45%. Проте престижна спеціальність ще не означає високий заробіток для жінки. Розрив у доходах все ще залишається актуальною проблемою. За даними останнього перепису населення, заробітки жінок-фахівців у 95-му році становили лише половину від заробітків чоловіків. Ми наводимо дані наших досліджень, присвячених співвідношенню доходів жінок і чоловіків у найбільш високооплачуваних професіях. Статистика також неутішна. Жінки в середньому заробляють значно менше. Наприклад, доходи жінок-терапевтів становлять лише 52% від доходів лікарів-чоловіків, жінок-стоматологів – 57%, жінок-ортопедів – 55%, жінок-юристів – 57,5%. У 1980 році близько 45% жінок з доходом у 100 тисяч доларів і більше не працювали, а 55% отримували такий дохід, працюючи. З 1980 року істотних змін у цій картині не відбулося. Не очікується на них і до 2005 року. Різкий контраст із цими даними становлять цифри для чоловіків. Майже 80% чоловіків з доходом від 100 тисяч доларів працюють, а серед решти 20% більшість пенсіонери віком від 60 років. Практично усі жінки з доходом від 100 тисяч доларів отримали його у спадок або внаслідок довготривалої матеріальної допомоги від батьків, бабусь, дідусів чи чоловіків. Як правило, це дивіденди з акцій, дохід від продажу нерухомості та інше. Жінки володіють майже третиною всіх приватних компаній США, при цьому дві третини цих компаній приносять щорічний дохід менше 50 тисяч доларів. Працюючі жінки у частіше можуть втратити роботу. Статистика дає нам цілком очевидний висновок – для жінок США створено нерівні умови заробітку. Це пов'язано не лише з недосконалістю ринкової та соціальної системи. Багато чого йде з сім'ї. Як ви пам'ятаєте, типова багата американська сім'я – це працюючий чоловік і жінка домогосподарка, часто без освіти. Дочки переймають таку систему сім'ї. Мама не працювала та зберегла шлюб із татом. Можливо, і мені нема чого працювати. Сперечатися з цим важко. У багатих сім'ях справді відсоток розлучень менший за середній по країні. Батьки заохочують таку поведінку і відмовляють дорослих дочок від самореалізації, запевняючи, що про все подбають. А дочка може жити навтіху. А якщо не послухається, то не бачите їй взагалі жодних грошей від батьків. Слабкі та сильні. Ен та Бет – домогосподарки та дочки. Н 35 років. Вона – молодша дочка у сім'ї мільйонерів. Нехай її батьків звуть Роберт та Рут Джонс. Містер Джонс володіє та управляє кількома компаніями у сфері обслуговування. Місіс Джонс – традиційна домогосподарка без вищої освіти та досвіду роботи. У вільний час вона допомагає місцевим благодійним організаціям, а коли діти навчалися у школі, була членом батьківського комітету. Н. її дочка, відверто говорить про свої стосунки з батьками. Я могла б брати у батьків гроші на свої потреби, але тоді б це означало, що я натомість віддаю частину своєї свободи. Моя сестра Бет цього не розуміла і поплатилася. Вона не має власного життя. За всі подачки вони розплатилися поведінкою «роби, як велить мама». ен швидко розібралася у формулі батьківської благодійності. Тільки, но вийшовши заміж, вона з чоловіком переїхала за тисячу миль від рідного дому, щоб захиститися від тиску сім'ї. Після народження другої дитини Енн залишила думки зробити кар'єру, але ніколи не просила допомоги у мами й тата. Родина Бет живе у будинку, який їй купили батьки. Вони внесли більшу частину внеску, а також щорічно виділяють кошти на погашення кредиту та інші побутові витрати. Також на кожне різдво їй дарують 20 тисяч доларів готівкою. Бет живе дуже близько до сім'ї. Її будинок менше, ніж за дві милі від батьків. До речі, це один з найпопулярніших способів контролю, які використовують деспотичні батьки. За словами Бет, вони начебто не відчувають різницю між своїм будинком та будинком родини Бет. Вони часто приїжджають без попередження та господарюють, не прислухаючись до бажань доньки. Бет вийшла заміж і стала матір'ю ще студенткою. Коледж у результаті вона так і не закінчила. Після весілля Бет із чоловіком три роки жили в будинку її батьків. Це дозволило заощадити та сплатити освіту чоловікові. Однак у жодного з них немає постійної роботи хоча б на неповний день. Після коледжу чоловік Бет влаштувався до корпорації, але за два роки його посаду скоротили. Після цього батько Бет запропонував йому стати віце-президентом з адміністративних питань у своїй компанії і той погодник. Як розповідає Н, до цього ця посада називалася просто адміністратор, але її зробили зручнішою для зятя. На цій позиції також підвищили зарплату та розширили соціальний пакет. При цьому батьки ні в що не ставлять чоловіка бет. Вони впевнені, що він їй не рівний в жодному з відношень – соціальному, інтелектуальному або економічному. Чоловіка Н вони поважають набагато більше. Він з відзнакою закінчив престижний коледж і отримав ступінь магістра з відзнакою в 24 років. Роки. Роберт і Рут не втомлюються розповідати друзям та родичам про те, який чудовий чоловік у нашої Н. У день першого знайомства вони були вбиті його академічними успіхами та прийняли його як почесного гостя. На аналогічній зустрічі чоловік Бет був практично офіціантом за столом. Тесть всіляко командував, просив змішати коктейлі або подати закуски. Того ж вечора після кількох коктейлів Роберт назвав зятя нікчемністю. Ен та її наречений були шоковані цим вчинком та назавжди запам'ятали цей вечір. Того дня Ен твердо вирішила, що ніколи не допустить такого ж ставлення батьків ні до себе, ні до чоловіка, і вона успішно дотримується слова. Ще жодного разу батькам не вдалося вмовити її прийняти від них бодай скромну фінансову допомогу. Чоловік Бет, який раніше вважається за прислугу і шофера, Чому чоловік Бет це терпить? А він не має іншого вибору. Ні він, ні його дружина не в змозі самостійно забезпечувати себе, навіть його кар'єра йому не належить. Роберт і Рут чудово пояснили Бет свою позицію не так словом, як ділом ви обидва не вдахи і ні на що не здатні вам не прожити без допомоги мами і тата. Якщо не знати історію з самого початку, то думка Роберта і Рут здається справедливою, але ми пам'ятаємо, що вони зробили все, що залежить від них, щоб позбавити дочку і зятя самостійності та волі. Їх нав'язлива і безкомпромісна матеріальна допомога лише за кілька років перетворила їх на невдах. Тепер ніхто вже не дізнається, чи змогла б ця сім'я досягти справжнього успіху самотужки. Розумні батьки допомагають слабким дітям стати сильнішими. Роберт і Рут поступили навпаки. Ен обуріє поведінка батьків, і їй дуже шкода, що так склалося життя її сестри. Вона також переживає за майбутнє племінників. Із такими деспотичними бабусею та дідусем та безвільними батьками вони мають вкрай мало шансів на незалежне щасливе майбутнє. Попелюшка Сара Сарі, керуючий близько 60 років. Вона народилася у багатій сім'ї. Її батько став підприємцем, коли вона була зовсім маленькою. Під час нашого інтерв'ю Сара відверто розповіла нам історію своїх стосунків із батьком та сестрою. Її батько мав владний характер. Його уявлення про місце жінки в суспільстві радикально розходилися з поглядами Сари. Він вважав, що освіта жінки має обмежуватися витонченими мистецтвами, а праця – це турбота про сім'ю та будинок, тому вона повинна неодмінно вийти заміж і народити дітей. Жінка не може будувати кар'єру, тому що повинна повністю присвячувати себе чоловікові і допомагати йому досягати успіху. У підлітковому віці Сара часто намагалася оскаржити погляди батька, але кожна їхня розмова зводилася до обговорення майбутнього Сари. Батько погрожував не дати їй грошей на коледж, придане, і взагалі залишити її без грошей. Незважаючи на погрози, Сара вчинила по-своєму і зовсім молодою дівчиною залишила сім'ю. У відповідь на це батько дотримався обіцянки і позбавив її забезпечення. Сару це не злякало. Вона була сповнена рішучості здобути самостійність і влаштувалася коректором у велике видавництво. Пропрацювавши багато років у видавничій справі, вона зайняла високу керівну позицію. Вона одружилася та зробила це тільки тоді, коли переконалася, що затвердилася як професіонал. Сара має сестру Еліс, яка завжди була її повною протилежністю. Вона взяла роль, уготовану її батьком, і вийшла заміж за одного місцевого джентльмена з нижчого соціального кола, яке відрізнялося великими здібностями витрачати гроші і малою здатністю їх заробляти. Батько не міг допустити, щоб його улюблена дочка та онуки жили в поганих умовах, і тому регулярно виділяв сім'ї матеріальну допомогу, а також допоміг купити пристойний будинок та щорічно обдаровував доньку акціями. Можна припустити, що завдяки такій щедрій допомозі сім'я нагромадила пристойний статок, але цього не сталося. Вони зовсім не займалися плануванням бюджету та жили на широку ногу, витрачаючи більше, ніж заробляли чи отримували від батьків. З боргами завжди розбирався батько. Сара, як більшість керуючих, за цей час жодного разу не отримала матеріальної допомоги від батьків. Це було її покарання за зухвалість. Коли батька не стало, щорічна допомога Еліс припинилася. Проте Еліс отримала більшу частину його статку у спадок. Сара отримала набагато менше, але здивувалася і цьому. Вона взагалі не чекала нічого від батька. Незадовго до смерті він повідомив їй, що не залишить їй зовсім нічого, тому що вона самостійна і не потребує допомоги на відміну від сестри. Еліс та її чоловікові вистачило лише кілька років, щоб повністю промотати спадщину батька. Незабаром після цього Еліс не стало. На що живуть її діти? Батько не може підтримувати звичний спосіб життя вищого середнього класу та оплачувати коледж. Ці турботи лягли на Сару, їхню тітку, яка за все життя не отримала жодного долара допомоги від батьків і всього досягла сама. Що важливо, Сару така поведінка батьків не обпекла. Вона підтримувала з сестрою стосунки і завжди надсилала їй невеликий подарунок на день народження, її дітям подарунки до Різдва та на день народження. Адже Сара – процвітаюча, незалежна і дуже добра жінка. Сьогодні Сара – мільйонер, яка зробила себе сама. Вона особисто контролює фінанси своєї сім'ї і зараз зайнята створенням фондів, що покривають освіту племінників та їхніх майбутніх дітей. Чому? Тому що, за її словами, вони нічого не тямлять у грошах. Їм не було, звідки цього навчитися. Сара – відмінний накопичувач багатства. Її стан набагато перевищує розмір її платні керівника. Як вона сказала нам, ви б здивувалися, якби дізналися, скільки я накопичила. Ось що вона сказала нам. Ось усі здивувалися б, якби знали, скільки грошей я накопичила. Я знаю, як берегти те, що маєш. Нас часто запитують, як в одних батьків виростають діти, які так по-різному ставляться до грошей. Крім вроджених особливостей темпераменту і схильності до певної поведінки, велику роль тут також грає ставлення батьків. Батько Сари своїми діями буквально робив сильну незалежну дочку ще сильнішою, а слабку – Слабшою. Сара не мала вибору не працювати, вона була повністю позбавлена підтримки сім'ї. Еліс же, навпаки, не мала необхідності намагатися зробити щось самостійно. Батько повністю закривав усі її потреби. Дорослі непрацюючі діти як і домогосподарки на кшталт Еліс, діти, що не працюють, у дорослому віці досить часто живуть за рахунок допомоги батьків або успішних родичів, зокрема братів і сестер. За нашими даними, кожна п'ята доросла дитина віком від 25 до 35 років живе разом з батьками, при цьому сім'я не вважає надання житла фінансовою допомогою. Цікавий факт – сини живуть з батьками вдвічі частіше за дочок. Не працюючи, дорослі діти часто мають дуже сильний емоційний зв'язок з батьками. Навіть якщо вони не живуть з ними в одному будинку, вони зазвичай поселяються десь зовсім поруч. Нерідко вони беруть на себе частину домашніх обов'язків. Як правило, батьки починають допомагати дітям, коли бачать, що вони не можуть знайти стабільну постійну роботу. Їм найчастіше допомагають з житлом після коледжу, купівлею одягу, оплатою навчання та медичної страховки. Якщо від освітніх фондів щось лишилося, діти розпоряджаються такою сумою нерозумно. Важливо, що такі діти можуть отримувати фінансову допомогу до зрілого віку, часто щорічно. Їм також частіше за інших належить спадщина, у вигляді нерухомості, перед вашим відходом і після нього. Якось ми вирішили провести тригодинне інтерв'ю з вісьмома-десятьма мільйонерами. Ми вказали чіткі критерії підбору. Нас цікавили відмінні накопичувачі багатства не молодші за 65 років, які володіють капіталом від трьох мільйонів доларів. За участь в інтерв'ю запропонувалася винагорода у 200 доларів. За два дні до інтерв'ю участь підтвердили 9 мільйонерів. У призначений день зранку ми отримали відмову від одного з них, але людина, яка займається підбором респондентів, пообіцяла, знайти йому заміну за годину до початку. Знову дзвінок погодився чоловік 62 років, власник власної справи з високим доходом. Але він не був відмінним накопичувачем багатства, чим не вписувався у загальну масу учасників. Ми все-таки вирішили включити його в число опитуваних, і як виявилося, не дарма респондент заміни, містер Ендрюс, не знав, що решта учасників інтерв'ю багата. Можливо, тому він буквально з порога почав хвалитися своєю забезпеченістю. Насправді ж все було ось як містер Ендрюс мав високий дохід, але український капітал він був типовим ПНБ, як ззовні, так і за змістом. На кожній руці він носив по золотому браслету, годинник всипаний діамантами, і кілька каблучок. Від усього, що говорив містер Ендрюс, буквально віяло самовпевненістю. До кінця інтерв'ю, після трьох годин спілкування з вісьмома розумними людьми, пиха з нього зійшла. Ми вважаємо, що цього дня містер Ендрюс дізнався чимало корисного для себе про планування фінансів та фінансові питання у відносинах між поколіннями. Містер Ендрюс заявив, що впевнений у своєму фінансовому забезпеченні і всіх своїх цілей він досяг, проте не зміг конкретно назвати жодної. Головним пунктом його плану був високий дохід, а планування, на його думку, влаштується якось саме. Ми вже бачили таких людей. На будь-які питання щодо фінансових цілей вони відповідали щось на кшталт такого. Та ви знаєте, скільки знаменитостей живе у моєму районі? Я заробляю великі гроші. Через два будинки від мене живе рок-зірка її дочки заробляє неймовірно багато. Помітили? Погані накопичувачі багатства наголошують на розмірі доходу, споживчих звичках та престижних речах, а відмінні накопичувачі багатства розповідають про свої досягнення, свої знання, про те, як створювався бізнес. Зауважте, що як ПНБ містер Ендрюс має зовсім інші фінансові пріоритети, ніж вісім інших учасників інтерв'ю в ЕНБ. Коли черга дійшла до інших респондентів, всі вони були старші за містера Ендрюса, вони почали розповідати про свій досвід із набагато більшими, Шими подробицями, ніж це зазвичай буває. Ми думаємо, що так розмовляти їм допомогла мова містера Ендрюса. Його підхід, що настільки відрізнявся від їхніх поглядів, викликав обмін думками, під час якого ВНБ поділилися цінним досвідом допомоги дітям, ролі та призначення виконавців заповіту, конфліктів між спадкоємцями, трастових фондів. Перше питання інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, про себе. І типова відповідь. Мене звуть Мартін, одружений, 41 рік, троє дітей, один лікар, інший юрист, третій керуючий. Сім онуків, нещодавно продав справу, зараз активно бере участь у діяльності кількох релігійних організацій та парі організацій за сприяння бізнесменам-початківцям. Усі респонденти на момент інтерв'ю або володіли та керували власним бізнесом, або нещодавно продали його, пішовши на пенсію. Крім містера Ендрюса, якому було 62 роки, всім їм було за 65, деяким – під 80. Після того, як усі коротко представилися, ми почали обговорювати фінансові цілі. Першим почав містер Ендрюс. Він розповів, як допомагає дітям і як планує розпорядитися своїм статком. Одна дочка одружена з лікарем, інша з юристом. Вони добре забезпечені. Тобто багато заробляють. Обидва сплачують податки за найвищою ставкою. Їм мої гроші не потрібні. Натомість гроші потрібні їхнім дружинам, моїм дівчаткам, донькам. Обидві звикли багато витрачати. Я завжди їх страшенно балував. Ось зараз і розплачуюся за це. Ось нещодавно дзвонили, просили купити онукам піаніно. Ну а що я? Я купив, звісно. Піаніно, велосипед, день народження. Я плачу. Хочу за все це. Мені подобається давати їм гроші. Мої дочки отримають за всіма моїми страховками стільки, що цього вистачить на сплати усіх податків на спадщину та витрати. Дівчаткам ще й залишиться. Коли мене не стане, нехай роблять з моїми грошима, що хочуть. Хоч за вітром пустять, аби щасливі були». Щастя для містера Ендрюса полягає у високому доході та можливості витрачати гроші. бачити, що дочки вдало вийшли заміж за чоловіків, які вміють заробляти. У розмові він неодноразово повторював це. Поруч із містером Ендрюсом сидів містер Рассел, дуже багатий джентльмен, який нещодавно продав своє виробництво. На словах містера Ендрюса про пустощі дочок він сказав, «У мене три дочки, кожна зробила блискучу кар'єру, вони всі дуже щасливі». Вони живуть далеко від мене. У них своє життя, у мене своє. Мені не доводиться хвилюватися, як забезпечити їм майбутнє. І вони про це не гадають, забезпечують його самі. Ми не говоримо про це, але після мене їм точно дістанеться кругла сума». Інший респондент, містер Джозеф, задоволено киваючи говорив, у нас дві дочки, одна віце-президент великої корпорації, інша вчений, ми так пишаємося ними, їм дістанеться дуже багато, а у сім'ї у нас ніхто не думає про спадщину. Містер Рассел і містер Джозеф знайшли правильний підхід. Якщо ви багаті і хочете, щоб ваші діти були незалежними, а їхнє щастя залежало тільки від них самих, не приділяйте уваги розмовам про чужі гроші. Нехай навіть це гроші вашої родини. Потім містера Ендрюса запитали про бізнес, як він планує їм розпорядитися. Його відповідь породила цікавий обмін думками у групі. Ось що сказав містер Ендрюс. Все, що я заробляю у бізнесі, піде донькам та їхнім дітям. Мені гроші не потрібні. Нехай діти користуються. Я залишу їм максимум можливого згідно з законом. А хто ж ним управлятиме? Він планує продати його чи передати дітям? Я уклав угоду зі старшим сином. Він щорічно сплачує певну суму і весь бізнес у результаті повністю переходить до нього». Багато учасників інтерв'ю висловили сумніви. План здавався найшвидшою дорогою до розбратів у сім'ї. Підприємство містера Ендрюса у сфері сервісу та послуг, а це означає, що воно чогось варте лише доти, доки ним володіють Ендрюси. Простіше кажучи, якщо Білі Ендрюс не займатиметься цим бізнесом, бізнесу не стане. Один респондент запитав, якщо ви сьогодні вирішите продати вашу справу, чи вдасться вам отримати за неї чималу суму? Містер Ендрюс змушений був визнати, що ні. То чому ж він хоче продати його власному синові та своєму головному працівникові? Чому просто не передати справи синові? Весь прибуток від справи містер Ендрюс віддає дочкам. Прибуток від продажу, який йому заплатить син, він також планує передати дочкам. Він також серйозно матеріально підтримує їх, на відміну від сина. Він, на думку батька, допомоги не потребує, оскільки самостійно чудово заробляє гроші. А ось дочки без його допомоги точно пропадуть. Але ж у них багаті чоловіки... Доходів його зятів ніколи не буде достатньо, щоб його дівчата жили в достатку. Принаймні, так думає дбайливий батько містер Ендрюс. До того ж, за його словами, не можна повністю довіряти зятям. Завжди є ризик розлучення. А що буде з дочками, коли він помре? За планом містера Ендрюса турботу про них візьме на себе Біллі. З прибутку бізнесу він щороку переказуватиме їм гроші. Виняток? Ні. Бізнесмени, підприємці та лікарі часто опиняються в аналогічному становищі. Це означає, що Біллі повинен буде давати сестрам кошти на підтримку стану життя, в якій закладено високе споживання. Містер Ендрюс цілком упевнений, що Біллі вчинить згідно з батьківським бажанням. Можливо. Але як би ви поставилися до таких планів, опинившись на місці дружини Біллі? Тільки вдумайтеся, ваш чоловік повністю забезпечує своїх сестер, купує їм дорогий одяг, розкішні автомобілі, відпочинок. Тут слід зазначити, що дружини часто виступають ініціаторами конфліктів щодо нерівного поділу спадщини. Інші учасники інтерв'ю не стали прямо критикувати план містера Ендрюса. Висловлюючи свою думку, вони не зверталися до нього безпосередньо, проте під час бесіди стало зрозуміло, що вони не вважають його план вдалим. Перший респондент згадав про схожу ситуацію. В одній моїй знайомій сім'ї син не витримав. Йому подобалася ідея продовжити справу батька, але він не хотів і не міг чекати на його смерть. У результаті він відкрив власний бізнес у тій же галузі та за фактом став прямим конкурентом батька. Містер Ендрюс відразу відпарував. Мій син підписав зі мною договір про відмову від конкуренції. У сім'ї все будується на довірі, чи не так? Через деякий час ми з'ясували, що виконавці заповіту містера Ендрюса – його діти. Прокоментувати це вирішив містер Харві. Ми були в захваті, тому що він був найстаршим та найбагатшим серед присутніх. Він розповів, що важливе завдання під час передачі спадщини – полегшити стосунки між спадкоємцями, а зробити це можна, обравши правильного виконавця заповіту. Він сам був на місці виконавця, іноді єдиним. Низки заповітів він чудово знав, як це складно і що насправді відбувається при поділі майна. Відносини між спадкоємцями та виконавцем часто розжарюються, тому він ретельно обрав виконавців власного заповіту. У мене двоє дітей. Вони дружні, і я впевнений, що вони вдвох чудово впораються. Але нехай у них буде допомога мого юриста, співвиконавці мого заповіту, мої діти та мій юрист. Коли йдеться про гроші, може статися всяке, і навіть найдружніша родина раптом опиниться на різні боки барикад. Я хочу, щоб у них збереглися добрі стосунки, а в такий момент дуже легко зіпсувати їх, якщо поряд немає досвідченого професіонала. Містер Ендрюс озвався з деяким викликом у голосі. «Ви що, всерйоз збираєтесь призначити виконавцем заповіту чужу людину?» Відповідаючи на це запитання, семеро з дев'яти респондентів повідомили, що співвиконавцем їхнього заповіту призначено як мінімум одну людину не з сімейного кола. Так відповів і містер Рінг, відійшовши від справ підприємець, який мав дев'ятьох онуків. Він сам був співвиконавцем у кількох заповітах і спостерігав за ситуацією, коли спадкоємцями ставали у край розпещені онуки у віці близько тридцяти і старші, без досвіду та дисципліни, необхідної для того, щоб підтримувати звичний їм розкішний спосіб життя. Деякі з них продовжували жити з батьками, та абсолютно всі отримували матеріальну допомогу від заповідача. Але, як пояснив Рінг, коли вода в колодязі зникала, виникали проблеми. Зі смертю заповідачів їхні діти та онуки ставали ворогами, кожне покоління вважало, що левова частка спадщини по праву належить йому. Цей досвід дуже вплинув на містера Рінга. Він зрозумів, що потрібно підбирати в співвиконавці заповіту фахівців задовго до того, як їхня допомога буде потрібна на ділі. Протягом кількох років він консультувався з юристом, який спеціалізується на питаннях спадкування та високопрофесійним податковим консультантом. З ними у нього склалися довірчі стосунки. Перед тим, як відійти від справ, він порадився з ними, розуміючи, що колись ці фахівці, можливо, виступатимуть від його імені, щоб запобігти чи хоча б зменшити ймовірність суперечок, за спадок між його дітьми. До цього він просто постійно радився з ними про те, як робити дітям подарунки і не розпестити. Тепер містер Ріни не дарує онукам гроші чи товари розкоші і завжди радиться з батьками. Для онуків я створив фонди. Вони отримають гроші, тільки коли стануть справді дорослими. Спочатку я був проти, але потім прислухався до свого юриста та податкового консультанта. Фонди влаштовані так, що онукам доведеться працювати. Спадкоємці містера Рінга зможуть отримати спадок лише після досягнення 30-річчя. Містер Рінг дарує онукам освіту, щоб вони могли самостійно подбати про себе, а також навчитися незалежності, наполегливості та самодисципліни. Потім почав роз розмов мову містер Грехем. Його власний досвід як співвиконавця допоміг йому у виборі співвиконавців свого заповіту. Для того, щоб бути виконавцем, потрібно добре розумітися на людях. Я був виконавцем заповіту близького друга, сума була дуже значною. Я мав право розпоряджатися спадщиною. Коли у 23 роки спадкоємиця виходила заміж, я влаштував весілля таким, яким би хотів бачити її батько. І це було чудове свято. Коли у шлюбі народилися діти, я ще не був упевнений, що вона цілком самостійна та доросла людина. Тому я виділив їй суму достатню тільки для придбання пристойного житла. І тільки коли я переконався, що вона може сама про себе подбати, вона отримала арешту спадщини. Ця спадкоємиця отримала спадок повністю якраз напередодні 30 річчя. Містер Грехем вирішив, що зараз вона зможе розумно розпорядитися грошима. Вона подорослішала і стала самостійною людиною. Її шлюб був надійний, вона була чудовою матір'ю і зробила кар'єру на роботі. У виконавці свого власного заповіту містер Грехем призначив свого старого друга юриста. Нехай діти зляться на посередника, ніж один на одного. Ще один респондент-мільйонер, містер Уорд, також побував співвиконавцем і також призначив виконавцем заповіту не дітей, а двох юристів. Першим виконавцем-юристом була його племінниця, другим – партнер однієї з провідних юридичних фірм Америки. Ось як містер Уорд пояснив свій вибір. «Я вибрав молодь, бо вважаю, що вони краще розуміють потреби моїх спадкоємців. Обидва чесні, розумні люди та знають одне одного як люди однієї професії». Крім їхнього розуміння, співчуття і чесності, для містера Уорда вкрай важливим було ще одне. Я призначив співвиконавцем заповіту того юриста, який склав мій заповіт. Я вирішив, що у разі виникнення суперечок між моїми синами та зятями, кращого посередника, ніж він, не знайти, тому я його й вибрав. Він мій друг уже багато років, його бізнес процвітає. Слова містера Уорда багато в чому збігаються з даними наших багаторічних досліджень. По-перше, у більшості ВНБ справді з роками складається міцний дружній зв'язок з найкращими фахівцями в галузі права та фінансів. По-друге, у багатьох людей на кшталт містера Уорда є помічники серед близьких друзів або членів сім'ї, які консультують їх щодо заповітів, трастових фондів, розпорядження спадщиною та актами дарування. Діти-юристи часто виступають неофіційними консультантами, Допомагають обрати юриста, визначити зміст заповіту, обрати співвиконавця, заснувати трастові фонди, визначити розмір та регулярність виплат дітям та онукам. Юристи-родичі, як правило, допомагають порадами та в тому, як звести до мінімуму податки на спадщину шляхом щорічних виплат дітям та онукам. Таким чином, сама собою наявність сина чи дочки з юридичною освітою збільшує ймовірність того, що всі діти в сім'ї отримають суттєву грошову допомогу від батьків. Відповідно, в цьому випадку діти-юристи отримують у спадок менше, ніж діти багатих батьків у середньому, оскільки значна частка статку буде вже виплачена до цього часу їм самым та ихним братам та сестрам». Що намагалися пояснити усі досвідчені респонденти містеру Ендрюсу? Для початку те, що складений заповіт був надто складним і включав безліч розпоряджень. Він і сам визнав, що на словах обіцяв різним людям різне майно та грошові суми. Йому потрібна допомога фахівця зі складання заповітів і навіть з підбором професійного юриста до виконання його волі після смерті. Інакше його спадщина стане причиною розв'язання війни між спадкоємцями. Ситуація складна тим, що, ймовірно, містер Ендрюс, як багато поганих накопичувачів багатства, не має багаторічних дружніх і довірчих відносин з професіоналами в цій галузі. Спадкоємці, підприємці та багаті батьки. Ймовірність отримати спадщину від багатих батьків у дітей, які керують корпораціями, набагато нижча від середнього показника. У спадок одержують бізнес абсолютно меншість підприємців. Як правило, вони відкривають свій бізнес часто за допомогою капіталу батьків. Якщо батьків вважають, що діти-підприємці процвітають, ймовірність отримати спадщину стає ще нижчою. Вважається, що допомога їм не потрібна. Діти багатих батьків, які займаються підприємництвом, мають найвищі показники, доходу та капіталу для всіх категорій зайнятості. У разі отримання сімейного бізнесу у спадок ці діти часто зобов'язані матеріально допомагати менш успішним братам та сестрам. Підприємці, як правило, сильні та незалежні особистості. Вони менше прив'язані до батьків, як у емоційному, так і у фінансовому плані. На відміну від батьків, якщо підприємці і отримують якусь фінансову допомогу від батьків, то, як правило, це трапляється тільки в молодості. Підприємці, як правило, проводять менше років у коледжах або університетах, ніж діти багатих батьків загалом. Кошти фондів, наданих багатими батьками з їхнього навчання, нерідко витрачаються неостаточно. Матеріальну допомогу в якості грошей і цінних паперів часто виділяють з залишків фондів на освіту. Інша форма допомоги – частково чи повністю прощені борги, надань як стартовий капітал, спадкоємці, лікарі та багаті батьки. Лікарі-спадкоємці з найменшою ймовірністю отримують спадщину від батьків, а ймовірність отримувати щорічну матеріальну допомогу для них становить середню за категорією діти багатих батьків. Батьки лікарів нерідко вважають, що лікар має надавати безкоштовні професійні послуги, а іноді й допомагати грошима своїм менш успішним та забезпеченим братам та сестрам. Батьки лікарів частіше за інших вважають, що їм не потрібна спадщина, адже у них і так все склалося. А їхні Брати та сестри, не лікарі, часто підбурюють батьків викреслити лікаря з заповіту. Деякі батьки лікарів вважають, що лікар забезпечить матеріальну допомогу решті дітей. Лікарі одна з найнезалежніших у матеріальному та емоційному плані категорій спадкоємців. До того ж, вони зазвичай усіляко переконують у цьому інших. Звідси й думка батьків, що їхня дитина впорається і без них. Лікарі, як правило, отримують допомогу від батьків у молодому віці, так звані гроші, аби встати на ноги та здобути освіту. Надалі, в міру дорослішання, можливість отримати підтримку істотно знижується. Якщо лікар взагалі отримує частку спадщини, то зазвичай у вигляді грошей або інших фінансових коштів, але ніяк не у вигляді нерухомості та інших матеріальних благ. Правила для багатих батьків та їх успішних дітей Нам є в чому повчитися у вихованні дітей, багатих людей, чиї сини знайшли своє місце у житті і стали успішними. Ось які принципи ми виокремлюємо. Перше. Ніколи не кажіть дітям, що батьки багаті. Чому більшість дітей ПНБ краще справляються із зароблянням грошей, а не з їх накопиченням? Ми вважаємо, що одна з основних причин – те, що в дитинстві вони постійно чули, наскільки багаті батьки. Дорослі, погані накопичувачі багатства, як правило, виростають у сім'ях, де батьки ведуть соціально схвалювальний для багатіїв спосіб життя. Тобто багато уваги приділяють споживанню та володінню предметами розкоші та іншими атрибутами успіху. Не дивно, що діти прагнуть наслідувати їх. Від дорослих, відмінних накопичувачів багатства, багатих батьків, навпаки, ми часто чули щось на кшталт такого. Я й подумати не міг, що мій батько настільки багатий, доки не побачив заповіт, по ньому ніколи не можна було цього сказати. Друге. Вчіть дітей ощадливості та самодисципліні. Можливо, ви пам'ятаєте доктора Північ з третього розділу. Багато людину, чиї діти виросли ощадливими та скромними. Доктор Північ виховував дітей своїм прикладом поведінки та своєї дружини. Вони все життя відрізнялися надзвичайною самодисциплінованістю та ощадливістю. Ось як він говорив про це. Ви повинні відповідати за те, що намагаєтеся прищепити дітям. Вони ні за що не дотримуватимуться правил, які порушують їхні батьки. Діти миттєво відчувають фальш і одразу помічають, коли слова розходяться зі справами. Якось на свій день народження лікар отримав від своєї 12-річної доньки саморобний плакат із королівськими законами, правилами, які батько постійно повторював дітям. Плакат досі висить на видному місці у його робочому кабінеті. Я дуже пишаюся цим подарунком. Це був доказ того, що ми з дружиною виховуємо дітей правильно, та наші методи з ними працюють. Мої діти виросли дисциплінованими, ощадливими та відповідальними людьми. Чому? Тому що ми самі були такими. Ось кілька правил з того плаката. Життя важке, тому будь готовий до його труднощів. Не чекай на молочні ріки з кисельними берегами. Ніколи не шкодуй себе і не голоси. Не човгай черевиками, не переводь добро даремно, надовше вистачить. Зачини двері, не витрачай гроші батьків на опалення вулиці. Клади речі на місце. Припини червоніти. Говори «так» перш ніж той, кому потрібна допомога, попросить про неї. Третій принцип – не говоріть дітям про своє багатство доти, доки вони не виростуть, отримують освіту і навчаться забезпечувати себе, ведучи розумний і гідний спосіб життя. І знову дозволимо собі процитувати мудрого доктора Північ. Я заснував для дітей фонди, це дає податкові пільги. Але вони не отримають ці гроші доти, доки їм не виповниться 40 років. На той час їхній спосіб життя складеться сам собою і залежатиме лише від них, а не від моїх грошей. Доктор Північ також поділився, що ніколи не дарував дітям гроші, навіть зараз, коли вони вже дорослі. Гроші – надто велика спокуса, особливо для молоді. На життєві цінності молодого покоління впливають засоби масової інформації, особливо телебачення, що пропагує споживчий спосіб життя. Тому я ніколи не дарував дітям гроші. Я завжди казав їм, що на великі покупки вони мають заробити самі, принаймні більшу частину суми. Четверте правило – намагайтеся мінімально обговорювати питання спадщини. Ніколи не кажіть ні жартома, ні всерйоз. Білі тобі дістанеться будинок, бо булітні котедж, барбарі, сімейне срібло. Особливо в присутності кількох людей. І тим більше не робіть цього, якщо ви випили. Ви можете забути, переплутати чи не надати значення цим словам, але будьте певні, що той, кому ви це пообіцяли, обов'язково запам'ятає. І якщо все піде не так, як він пам'ятає, сварок та конфліктів не оминути. П'яте. Ніколи не пропонуйте грошей або подарунків дорослим дітям як компенсацію. Даруйте подарунки з любові та справедливості. Дорослі діти втрачають любов та повагу до батьків, які піддаються на вмовляння та випрошування. Таке часто трапляється, якщо батьки з дитинства робили дітям подарунки як компенсацію. Навіть маленькі діти дуже швидко схоплюють, наскільки це вигідно. Джонні подарували велосипед, а я хочу візок. Батьки роблять подарунки, щоб висловити свою любов до дітей, а діти натомість навчаються маніпулювати мамою й татом і змагатися з братами та сестрами. Батьки можуть спровокувати конфлікти навіть у дорослих дітей. Напевно, вам доводилося говорити щось на кшталт цього. Ми допомогли твоєму братові зробити ремонт у будинку, сплатити страховку, відправити дітей до приватної школи, що завгодно. Тобі також зайві гроші не завадять. Тобі вистачить 5 тисяч доларів. Чому такі пропозиції шкодять? Тому що в очах дитини вони виглядають як спроба задобрити ущемленого та визнання провини. Шостий принцип – не втручайтесь у сімейне життя дорослих дітей. Звертаємось до батьків з усією серйозністю. Ваші діти мають право на власні сімейні ідеали. І так, вони можуть йти в розріз тому, як ви дивитеся на це. Дайте своїм дітям жити своїм життям. Ваше втручання лише дратуватиме. Навіть якщо хочете дати пораду, спитайте у дітей дозволу зробити це. Якщо ви збираєтеся зробити їм великий подарунок, тим більше запитайте дозволу. Сьомий принцип. Не конкуруйте з власними дітьми. Ніколи не хваліться перед дітьми, скільки грошей ви накопичили. Це безглуздо. Як мінімум, вони молодші за вас. Дітям абсолютно не цікаво конкурувати з батьками і, повірте, вони й без «а я в твої роки» чудово обізнані про ваші здобутки. Діти багатих батьків часто стають гідними, успішними людьми, але не у всіх гроші відіграють важливу роль. Для когось пріоритетніше здобути хорошу освіту, домогтися поваги колег, бути на хорошому рахунку в суспільстві. Також багатьом дітям багатих батьків байдуже, наскільки перспективна з погляду доходу область, яку вони собі обрали. І більшість батьків це влаштовує. Успіхами дітей вони компенсують свої комплекси бідного походження чи відсутність освіти. Дуже багато хто в зрілості хвалиться не своїми досягненнями, а досягненнями дітей, наприклад, до якого коледжу вони вступили і як їх там оцінюють. Восьме. Пам'ятайте, що ваша дитина – особистість. Кожна дитина – індивідуальність із власною життєвою історією. Змиріться з тим, що, можливо, не всі ваші діти будуть успішними, хоч би, як ви намагалися підтримати їх матеріально. Ваша матеріальна допомога тільки збільшить нерівність, а ще може призвести до конфліктів із більш успішними братами та сестрами. Дев'ятий принцип – радійте навіть малим досягненням ваших дітей. Вчити дітей прагнути реальних досягнень, а не споживання. Їхнім життєвим пріоритетом не має стати заробляння грошей заради грошей. Цьому навчав Кена батько. Кен вивчав у школі бізнесу фінанси та маркетинг, отримав ступінь MBA з відзнакою. Його батько – лікар, типовий відмінний накопичувач багатства. Він часто говорив Кену. «Мене не вражає те, що мають люди, але мене вражають реальні здобутки. Я дуже пишаюся тим, що я лікар, і я завжди прагнув розвиватися, щоб стати першим у своїй справі. Не женися за грошима, а вони самі тебе знайдуть, якщо ти будеш краще за всіх знати свою справу». Життя батька Кена повністю відповідало його переконанням. Незважаючи на високий капітал, сім'я жила доволі скромно. Ось що розповідає Кен. Батька оновлював автомобіль кожні вісім років. Він прожив у одному будинку 32 роки. Це дуже простий, але симпатичний будинок із ділянкою менше чотирьох соток. На шість членів сім'ї, чотири спальні та два санвузли. Один для батька з матір'ю, інший для дітей. За що батько Кена шанує сина? Кен згадує. По-перше, за те, що я почав працювати ще школярем, я підробляв у місцевій пекарні. По-друге, за те, що я ніколи не просив у нього грошей. Він сам запропонував мені позику в кілька тисяч доларів, коли вирішив відкрити бізнес після випуску з коледжу. По-третє, за те, що коли я вирішив отримати ступінь MBA, я продав бізнес і покрив виручкою все своє навчання. Сьогодні головне для Кена реальні здобутки. Він займає відповідальну посаду в одній з провідних американських корпорацій. Він проводить вдалі капіталовкладення у комерційну нерухомість та акції фондового ринку. Як і батько Кен, відмінний накопичувач багатства, він живе у скромному будинку та водить уживаний автомобіль. Батько був для нього найкращим учителем і прикладом для наслідування. Кен також упевнений, що на його світогляд вплинули шкільні підробітки. Я бачив, як живуть прості люди та скільки їм доводиться працювати, щоб звести кінці з кінцями. Знаючи, як важко дістаються гроші, я ніколи не дозволяв їх собі тримкати, навіть зараз, коли заробляю достатньо. Десятий принцип. Діти повинні розуміти, що не все цінне можна купити за гроші. Здоров'я, довголіття, щастя, кохання та дружна сім'я, незалежність, добрі друзі. Вам пощастило, якщо можете нарахувати 5 справжніх друзів. Тверда репутація, пошана людей, чесність – це справжнє досягнення. Наше життя – це пиріг, а гроші – лише глазур згори. Не варто заради глазурі красти, порушувати закони, шукати лазівки для уникнення податків. Це того не варте і вже точно не працює у довгостроковій перспективі. Життя важке і від цього нікуди не подітися. Ви не зможете вберегти дітей від всього на світі, і їм це не потрібно. Успіху домагаються лише люди з різноманітним життєвим досвідом, які знають, як давати раду різним ситуаціям. Ті, хто позбавлений можливості куштувати життя на смак – по суті, обдурені. Розділ сьомий. Знайти місце у житті. Вони стежать за ринковою кон'юктурою. Ви запитували себе, чому ви небагаті? Можливо, ви просто не туди дивитеся? Нині на ринку праці зростає попит на спеціальності, які можуть закрити потреби мільйонерів та їх ближнього оточення. Ті, хто надає послуг багатим, також можуть розбагатіти. І подивіться на це з іншого ракурсу. Можливо, власники власних підприємств, фахівці приватної практики, фахівці з продажу і навіть багато працюючих за наймом не мають високих доходів, тому що у їхніх клієнтів просто немає грошей. Ви можете заперечити, тому що до цього моменту ми активно переконували вас, що багаті люди надзвичайно ощадливі. А значить, немає сенсу спеціалізувати свої послуги під їхні потреби, адже їх так мало і вони такі скромні. Так, у цьому ви маєте рацію. Але ви забуваєте про те, що багаті готові щедро платити за грамотні консультації з інвестицій, управління фінансами, податків, за юридичні послуги, медичну та стоматологічну допомогу для себе та членів сім'ї, за освіту, за житло. Також мільйонери, будучи власниками та керуючими підприємством, багато витрачають на розвиток бізнесу та купують промислові товари чи виробничі послуги. І нарешті багаті зовсім не такі ощадливі коли справа стосується витрат на їхніх дітей та онуків, а ті у свою чергу рідко бувають ощадливими, коли потрібно витратити гроші, які їм дісталися в подарунок. Шукаємо гроші. У найближче десятиліття на Америку чекає небачений сплеск багатства. Ось кілька фактів про економіку США. У 1996 році близько 3,5 мільйонів американських сімей зі 100 мільйонів сімей в Америці загалом мали 1 мільйон доларів і більше. Сім'ї мільйонерів мають майже половину приватного капіталу Америки. У період з 1996 по 2005 рік приватні капітали зростатимуть майже в шестеро швидше, ніж населення загалом. До 2005 року загальна сума приватних капіталів становитиме 27,7 трильйона доларів, тобто збільшиться більш ніж на 20% порівняно з 1996 роком. До 2005 року кількість сімей мільйонерів досягне близько 5,5 мільйона осіб. Сім'ї зі статком від 1 мільйона доларів на рік, це трохи більше 5,5, Населення, володітимуть переважно приватними капіталами Америки – 16 трильйонів доларів, тобто 59% від 27 трильйонів. За більшістю оцінок, за період з 1996 по 2005 рік помруть 692 493 особи, чия спадщина становитиме не менше 1 мільйона доларів. Це дає цифру у трохи більше 2 трильйонів доларів у доларах 90-го року. Близько третини цієї суми успадкують подружжя, у 80% випадків вдови. Вдови отримують близько 560 мільярдів доларів, а діти майже же 400 миллиардов в усереднених величинах це майже 190 тисяч доларів на кожного з дітей-мільйонерів. Крім того, більшість багатих батьків, прагнучи скоротити податок на спадщину, ще за життя передадуть більшу частину свого капіталу дітям. За періоди з 96 по 2005 рік, за даними більшості прогнозів, багаті люди передадуть дорослим спадкоємцям, включаючи онуків, понад 1 трильйон доларів. Ці гроші будуть одягнені в різну форму. Гроші, колекційні предмети, житлова та комерційна нерухомість автомобілі, заставні на будинки, державні цінні папери. У середньому кожна дитина-мільйонера отримає понад 600 тисяч доларів у доларах 90-го року. Врахуйте, що оцінка в один трильйон – це лише прикидка, тому що вище ми вже згадували, що до 2005 року американські сім'ї зі статком не менше одного мільйона доларів володітимуть 16-ма трильйонами доларів. Значна частина переданих спадкоємцям коштів не оподатковуватиметься. За американськими законами, кожен із батьків може щорічно передати кожному з дітей та онуків суму до 10 тисяч доларів на рік, що не підлягає оподаткуванню. Таким чином мати і батько, які мають трьох дітей та шістьох онуків, можуть щорічно передавати їм 180 тисяч доларів, які не оподатковуються. Як правило, при обчисленні податку здарування виключаються кошти на медичні та освітні цілі. Потенційно перспективні професії для надання послуг мільйонерам. У найближчі 20 років буде високий попит на фахівців, які вирішуватимуть різноманітні проблеми багатих людей та їхніх спадкоємців. Юридичні спеціальності. Нещодавно один батько запитав нас, яку професію ми порадили б освоїти його синові в університеті. Його син тоді був студентом-відмінником другого курсу. Ми порадили обрати юридичну спеціальність, на що батько відповів, що юристів і так зараз багато. Він не правий, багато випускників юридичних факультетів, а... Попит на висококваліфікованих юристів у певних спеціальностей лишається високим. Ще вищим є попит на юристів, які можуть поставити на рейки нову справу. Тоді батько студента запитав, яку спеціалізацію ми порадили б. Ми назвали три. Мова про них піде нижче. Юрист фахівець із законів про спадок. Перша спеціальність, яку ми рекомендуємо законодавство у сфері спадщини. У період з 96 по 2005 рік гонорари юристів, які працюватимуть зі спадками від 1 мільйона доларів, становитимуть близько 17 мільярдів доларів. Значну суму також складуть гонорари юристам, які виступають як виконавці, співвиконавці та розпорядники заповітів, незважаючи на те, що кількість заповітів в 1 мільйон доларів і більше, які пе юристів виконавцями або розпорядниками досить мала, навіть невелика частка гонорарів у сумі 22 мільярдів доларів гарантує досить високий гонорар цим фахівцям. Юристи у спадкових справах отримують з 96 по 2005 рік близько 20 мільярдів доларів за свої послуги з обслуговування заповітів в 1 мільйон доларів і більше. Це більше, ніж прибуток всіх юридичних фірм за всі види послуг у 94 році. Втім, це не так багато порівняно з сум в 270 мільярдів доларів, саме стільки отримує держава з 1996 по 2005 рік у вигляді податку на спадщину. Хороший юрист у справах спадщини не просто дає консультації щодо законодавства. Успішні спеціалісти – це права рука багатих людей та їхніх спадкоємців. Однією з особливостей їхньої роботи є вміння допомагати овдовілим клієнтам та клієнткам. Практично всі сімейні пари мільйонерів мають намір залишити статки своєму чоловікові або дружині, оскільки ця спадщина не оподатковується. В особливо складному становищі опиняються вдови мільйонерів. Більше половини вдів-мільйонерів були одружені понад 50 років. Очікується, що за період з 1996 по 2005 рік на кожного багатого вдівця припадуть чотири багаті вдови. Здебільшого це пов'язано з віком. Середня тривалість життя чоловіка у сім'ї мільйонера становить... 75,5 з половиною років, а жінки, дружини, 82 роки. Крім того, чоловіків в таких сім'ях у середньому старші за дружин на два роки. У типовому випадку чоловік, який помер у 75,5 років, залишає вдову на 2 роки молодшу за себе. Вдовівши у 73 роки, жінка в середньому проживе до 82 років. Більшість жінок у цій ситуації більше не вийдуть заміж. За період з 96 по 2005 рік кількість вдів-мільйонерів становитиме майже 296 тисяч. Середній розмір їхньої спадщини 2 мільйони доларів у доларах 90-го року. За той же період кількість вдів Мільйонерів становитиме майже 72 тисячі, а загальний розмір їхньої спадщини понад 125 мільярдів доларів, або по мільйону 700 тисяч на людину. За нашими оцінками, найбільш перспективними штатами для таких юристів будуть Каліфорнія, Флорида, Нью-Йорк, Ілліноїс,